ان کان تعالی مل حکیم دیو نظر نو زندو کورون او مشکل حالت شو आवाज صورت انسان سرور په تمامات ته هغه کلام منخول وما ارسلنا من رسول الا ليطاعوا باذن الله ولو انهم يظلموا انفسهم جزاهم جزا فصدق الله وحى رسول لو اجت الله او غر را تير اذايات متاجر دولما نظر دي که واسطا و وصیلت بحیر دو بقبر بانده دو قبر دو خاوننا نبوریو ساڑی راغلے دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام و قبر کا ادرے دنے دی او آغاو پریادو چگی پلی دی خاونیو پیزان بات پلی دی او جانی را اکش دی او ځای او وایي دي دي قرآن کې الله فاس دا خبر اخلله چې او ځا جن را شي تا تا دا الله نه بخشو او پیغمبر هم نه بخشو شوالو او الله وې زور او معافي کوم لوما دا الله نه بخشو شو موخه له دوستان راغلي او د زده معافي فارش وکا ما دا فارز الله نه بخشو شوالو نو داوا دی شوي دی تاسو انکار کوئ د صاحب د خبر سپرش تاسو دغایم ز مړي دوا دی شو او دا مشهوراف ده جي تر کوي خل دد لا دی ش پان سب جو اف على اعتراض كرخيلة ومن شبحاتهم ما يستدلون في حديث العراجين الذي يرمي العدبي آه حديث في عدبي ذكري ويذكرون تاة قوله تعالى ولو خنهم ازولهم وانخصهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجل الله قواب الرحيمة ان لا رای بے جا ایلا قبر النبی <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ تران قبر کا اوی جڑل وقالوی ویلی اخیر الرسول این اللہ حقا لنگل علیہ تر کتابا صادقا اللہ در قاند کتاب را دے گرے کشکی نے قاندی دیو فاقی کتا خبر کری ولو امنو مزوی لگو دایاتی میلے دیو قلتی تکا مستغفرم من زنبی مستغفرم بکا عاشفید الروم الاریف اوذاک سن مسان یا خیر من ذین تقرء اعظم و هو و من تی بهن القاء والاقوم نفس اذاه لو قبر ان تسكنه سیر احباب وتی حجو والکرم ثم استغفروا وستروا النار راوی ووې سبوته شو او با فرایت النبی صلی الله علیه وسلم کې نوې وو یې یقول اذا خبر کوله قال چه الرجل شدسه دار او بشر او ان الله وقر له بسات جماه په سباس ولا استغف بارشور کوه الله وا فز او تاسو ولې لم نه راي جواب ما دینه ما یو په رسولینو باندې واسطه چې او قران څوبې دا واخه او ثواب راو صفاشر جو بریم دې فی الجواب من جواب کی جا تو برفو او قد ذکر حاجه حکایا ابن القضامه الحمد لله الف مغنی و ان کیم کړی وازا سرا صاحب مسترل کبیل حمدی عوام کر کھڑے اوغنا شاکر کی تاریخ ہی اواز کتے ونگل جو سی فلال میں شاکر بیاسانی نے امام محمد بن حرب الہلاجی جو دی فل محمد بن حرب الہلاجی کرے چی اور بھی بیعقی ذکر پیر و بیعقی ذکر پیر شعور ایمان نیسنا دن مزلم الحد عن محمد بن روح بن یزید حق دا گئی صدی کی اگزا خبر ادا ابن عبدالحادیس سال میں ننفی کیوئی حاضر حقایہ یریها بازم بلا سنہ دی و بازم محمد بن حرب الالیان عبدالحسن زاکرینی اغاوی و خدم و زعبان و ارتزابین لحاد الحدیث اصناداً ایلا عجیب نے ابی تعلیب کردم اللہ و ایمون بعض دیتا تر نی شیع القرآن سو بیو بو مارو آبا بالحسن عجیب نے ابراہیم ابن عبد الرحمن ترخی عجیب نے محمد ابن عجیب قال حدثنا احمد بن محمد الحیثم ای قال حادثه دیږي او به انجنتیا سرمایله کوهل علمد صادقانا دی په صادق روایت ذکر سیدي قال قدمان لالا بن باندي چراغي فرض ماط فن رسول الله تق صلى الله عليه السلام دي عامل دروږي چې موږ رسول الله عليه السلام فرما بنفسه لاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم راوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبر تا وا حشر على راسي من تراب يا قصر خار و باد پر و قالوا الى يا رسول الله يا ولي عن کا وقالت ما الله عليك ولو أنه من الظلم أنك سمجاوزك فستنقر لها ضعياتي وعيدة وقد ظلمت نفسي وزيتك لتستغفرني فنودي من القبر يا وعيد قبر نعصر أنه قد غفر لك تعتمد شبك وقد ذكر هذه الهكاية في المدارك تحت العيات بالنزي وقيلة اشاره دې درته چې دا ثابت نه ده حالت دې ویه هاذا خبر مل کر مولول واثرن مؤرخ المصنوع لا يتسول اعتماد عليه ولاش نمذ مصير ليه ويتسنادوا ذروات بعضا فوق بال نصلت وجذ احمد ابن محمد ابن اسند دوید د کم کوم بنا عجیتو آئی نو کم مو دائی کنیی کماتروکو کارزاب دی او کنیی دانی مجولی دی بیتا یا سمتی کلام نقل کرده او دارویی دی انو کانا کارزابن یدوال حدیث على صفات تاحمدن نو کار روائد و آن اجیب و بخصوص اليه المفضله اواخر سي عديله فذكروا و فتاوى دي التاريخ وقال انه قال صان واخبارا وروايات للعذاب وقال من افصح الناس ولن يذكر له تشكيا ولا توثيقا ولا حديث وانما ذكروا بشير ونواه اذا مرسیه رسول واسی کے جلد سے سفر وسوال چل قران تو بیدان کاین یہ دار بنا دل شامل کرے ولا رب سوجد فی دین اللہ اور فضا پر دین کی تعلیم شروالے باندھ چن میتی ہے جمعہ ومن العراض منقامي اول حمه دي قائم هوا هيتهن سندار واه ماخوذ دي يا د معارف دي علي بل رسولي بلدار ايت دا واه فيضان ليو خلونه دي دې ټول دنيا وري دي لازم لريولت و غم نام معلومه او بل له احتجاج سره دي واخي له باقي خدایینو الله کرے بل دیس سلت کے قسم دیو و غذاب و لیدعوی حدیث بل جواب آفی ریجاید سلت مجھول دی بل اضطراب دیس سلت دی سلت علیمی بی, بی تعریب نو کنن جان نس بل قصفر جایز بے بے و مرگوب بی نتایوالی شد کولا و رو خلنامی جولا ملکو صاحب صحیح ثواب در دې عبادت څخه برسته امبره আলাইহ او بل <سؤال> په <سؤال> سابيد شي نو کو پر شي نو کو جوړځم ده ولا ما ما بات داسټ ملل ته او دې جوابا کوي چې قرآن سره بولړل دي ده ارانږي چې صلی الله وعلى فوزي تابته وره دې و تمام صفو دي زکار ته لېږه یال دا زخ رسیدو نیو دا علامه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کوي د کلي زابون او دې کومو څو یا فرخالہ الف شاعر مشھر قران سے پیش نہیں اور دو مسالو جو زیادتی مولیا اور کوئی کرنا نہیں ہے جو اندازہ ایک وسیادت ثوی شریف لو حق کی ثوی اور خوب معلوم ہوگا اور شریف جو اس کیادت د هغه اخوال او اقوال چې فضل دي د علماو اول آیات کې تر کې یو د حدیث کې تر کې د اخوال نارې مو دي تر کې په خپل دي مو موندل کېږي د حدیث څورنغو په دې کلام کې راغلي مو کومه ارامه نه د ورسی لري مقاله دي کتاب کې او جوابونه مکمل دي او دا د سري کتاب موثق او کل کتاب دی په لومړی موثقاله او په شېده د لار د مشورې مصاېد ادي پرام صلاح کې مو د ورځې وې سیمه لا هو اختلافي دا ټول یې خلل ز به دی پیدا چې ساب پیدالام وای معمانو د نوررم دی اوس دا قووا خلواشي د کو دا چې مي اوو جي د کورې می شي نو بیا او را وور شته دا دد و جي د دا سره دی تر کړ بل داې چې ت نام کړیم په دې ددار مجبب و نو تووا چې دا تاسوه او په داون د او تایو دین دی اوہی رحمت الله علیه و علیه وسلم دغه سرحد منظمي مسلمانمو شیخ غزا او د لړي کوټه د خیر او د راهিষيږي دی او دی تر اوسه د دراچه وال یو غړي کول مفتی دی او فضا وو وخت یې ارشاد العظام قاضی شایخ وروه چې قرآن بيتر چې فاتحه فصل واجب ما الفدیم بسا کړو دا خبرم زو نیو نو مونږ رضوا غلو کړو مونږو کړو او دا الله د ییره قیامت له جو راځي چې دا موجود یوو کوسره د دې نومونو اصفات او قضیدو منافرات دونکو قضیدو مناو او چې ته ورشي دي دا نومونه په باندې د چړې دي نوې او نصاب نه کوي ویل مونږ د هڅه او څه جوړوي نه د راتلو به دا ور وې د الله څخه په زړه دا زما دا لو دا یا څنګهول کې حسد او زړه کې خسته دي او دې باندې ټول پالو دي ما ري وي ول ماي دا تاګه یو استاد کتاب لیکر او شاعر داغه جو واه پکار ماته خير مونیشو چې قیامت کې دادوړ قصایلان الله په حضور جوړي یو او دره سر سره کوي یو غړا کتاب او شعر مولاړي اور عال کا خیر موجاب علی شاہ سید و کل سید ما تو طوڑا سنت کی ترقیدی او صبح احترام اقوال جس سے پوری دی اور کوئی چھا ہوا تو جو گا خالو قیلہ وا سے یہ کل ذکر کاراں کو مومن و مقام عظمت کے شیخ صاحب مخدوم المصط魚 فالسلام Dougيت interesting my all thefen And some people are in the fourth slide.專ج of the daylight of his media. reading the command here. Jilliel, you are in a paddash White, gives you little light from the sky warned you О su 미래. discerned from Heif, His body of theology. هم نے کتاب المزخرفہ کی نشاں دی دیتے ہیں یا طور طور وہ یحا کو نہیں لو طرح کم نہیں تو اوپر اس جوڑ میں یاو کې سایه کېدلای یا خو په اړ نه جوړیږي بیا خو په ټنګړ باندې جوړیږي دا وري جوړیږي دایي دا شان دی وایي باندې واه هزار شتي کې څه په ایرل غسره یاو کې مولا خبره پراخ نن دې جمازه ورنښو جمعيت اور کې څه په سال پورے صبر او په دوه کې صبر ورته تاخير او دغه اجازه ورته ورکړه متصل مجازو مړایو سره هیڅ کله ځا ځانخوا کور یو انګريز او ستاجه وایي واږي او کرامت ته مني زیارت کوي کام چته چر هي چې واږي دا ستا چې وایي چې دغه دې اپو جان کلو تکرید کلو تراؤنی دیگر اوان پسی پلے گی کسی بودگوانا لے گی واغیو غنب کڑا توڑسو یو کمک بواگیو لارد گیا نگامہ غنبی مانا ملیان و حاجم کاؤمات رے یرمگر امین کتاو وون کوئی نور سی مر مر چې د پوتو کوڅو په ځای چې ابینوای چې مکه نه و باسه استاد کلی کووره چې لا و خریس دا دل تم نو رسول چېږي شور د تاسو کافر د شکان د دا نه ཏ ཏ ཏ ཕོ དེ དོ ཁའི ནར དེས པར